<تصفيق> امام مسلم ابو هسين الكشيري اني سابوري جادر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه زاتم ابو ايوب الانصاري i mnogi drugi ashabi koji su znali otići iz Medine do Misra, do današnjeg Egipta, ili iz Medine do Šama, do današnje Palestine i Sirije, i samo da provjere jedan jedini hadis koji su oni čuli od poslanika, ali su također čuli da je neko drugi još od ashaba taj hadis zapamtio i čuo, pa su htjeli da provjere da im bar ne izostane ni jedan, ni jedan harfniti slovo iz tog hadisa, samo zbog provjere su dakle odlazili hiljade kilometara, kao što kaže Džabir ibn Abdullah da je uzeo ovaj životinju, jahaću životinju i mjesec dana hoda je putovao, mjesec dana hoda. Kod nas mnogi neće i svoje zgrade sa svoje sećije da se pomjere do džanije. Mnogi neće iz svoje kućice u kojoj se danas nalaze da pređu preko ulice da dođu u zagrijanu Tarsijsku džamiju. Jer nima je to isponiženja, oni vole da gledaju Esmeralde i druge parade koje se pojavljuju na tim šeitanskim kutijama. A neće doći da sastoje, nije to samo ovdje nego je to na svakom mjestu u prilike u Bosni i Hercegovini. I nažalost da je tako. Da nam je sve preče nego Allahova vjera. Da nam je sve preče nego ono što od nas Allah subhanahu wa ta'ala zahtijeva i da nam je sve iznad interesa islama, iznad interesa, općeg interesa zajednice koji bi morali da imamo. I naš, kažem, cilj je saznati i spoznati kako je prva generacija živila i radila da bismo mi mogli raditi, pa ćemo pokušati, dakle, kroz definiranje Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da mi definiramo svoj stav a taj stav je već Allah wa putem Kur'ana Kerima jasno obrazložio i Allahov poslanik wasallam, putem sunneta svojih hadisa i plemeniti riječi jasno pokazao da mi nema nema u tome dileme samo je pitanje koliko je čovjek vjernik i koliko će svoju, svoju e, pamet svoj raciju, svoju logiku koju mnogi danas drže kao kipa u glavi, kako će ga tresnuti o zemlju razbiti kipa u njemu kako će i baciti kao što je bila Al-Habeši sa velikim apetitom, sjećate se bacao one kipove i pljuvao i u, unutar Kiabe i van i kako je poslanik sallallahu alaihi wa Sellem naredio čišćenje i jel tako ovaj bacanje i lomljenje kipova kada je došlo do Fetha Meke konačno ukoliko ne bude Fetha Meke u nama, nema promjene nema promjene u društvu, nema promjene u našim porocama, nema promjene u umetu Muhameda alaihi wa sallama Ta promjena može doći samo lomljenjem kipova. A malo koda nema kipa u sebi. A svi tvrdno da smo vjernici. Sad, ako ti prednost datneš nekoj emisiji na televiziji u odnosu na, na ono što ćete voditi onome svijetu, makar ti je ništa u džami i novo nečeo, ali ako ti nisi svjestan da tvojim dolazkom u džamiju, tvojim dolazkom u Nuh, alaih salam, u laži, tvojim dolazkom u džemaa muslimana, Ako nisi svjestan da tada Allah subhanahu wa ta'ala spušta svoj rahmet, svoju milost, svoj sekinet, svoju smirenost na tebe, nego, i ovaj, ukoliko smatraš da je to manje vrijedno nego gledanje jedne emisije koja upućuje na nemoral, na razvrat, na drugiranje, na hašiš i na druge stvari, onda je jasna znak da u tebi jedan ki postoji. I mnogim muslimanima postoji, vi znate, su mnogi nepustali teravi, namaze, kako po štampi piše da bi prije stigli da gledaju određene emisije ili serije koje zavode, A Dunjaluk nije ništa drugo nego jedna zavodnica koja svojim uljepšavanjem, svojim koketiranjem, svojim kozmetičkim sredstvima, svojim šminkanjem pokušava da nas odvrati od onog pravog dragulja koji se naziva Islam i naš iman. Ono To je jedino zbog čega imamo pravo živjeti. Nemamo pravo živjeti zbog drugog na ovom svijetu. Nemamo pravo... Nemaš pravo kao što nemaš pravo onaj leteti po zraku bez onog koridora koji ti odrede tamo neka nekakve vlasti tako i ti nemaš niti ja pravo da živimo na ovom svijetu bez imana bez islama ti možeš da živiš ali ćeš vidjeti na sudnjem dan kako ćeš imati sankcije i kakve ćeš imati probleme zbog toga što se žive na drugačiji način e, ona ekipa ljudi ona, oni gureba kako je poslanik alaih isalam nazvao da islam krenuo sa garibima pa će se opet vratiti sa garibima pa tu u Balilugura -ba, pa blago garibima ko su garibi? garibi su čudaci garibi je stranac ili čudac dakle koji je čudan i ti imaš danas prilike da vidiš kod ljudi kad se ti pojaviš sa svojom vjerom sa svojom fizionomijom koja je bliža ashabima nego njima onda se oni namršte i smatraju te čudniji a umjesto da sebe smatruju čudnim to su postali takvi nakaze takvi izvrati takvi razvrati, takvi nerodi takvi tipovi koje ne bi poznao nikog od ashaba Muhammeda a.s. samo da ga pogleda, da ga vidi u ljudima u kojima više nura nema na čelu, u ljudima koji nema ni vanjski ni nutarnji manifestacija niti neki karakteristika koje bi vezivale za prvu generaciju muslimana, a da ne govorimo za poslanika s.a.w. I ono što je rekao Hasan el Basri, da su muslimani, ovaj u njegovo vrijeme još je bio tabi ina, 130. godine je po Iđi umro, zapamtio veliki broj ashaba, on je rekao da ustanu sada ashabi i svojih kabura, ne bi ništa prepoznali u ovim našim džamijama, osim kible. Tada, u to vrijeme, a da ne govorimo o nama. I zbog toga je normalno, kad smo mi izvratili vjeru naopako, kada smo izvratili svoj život naopako, kada smo sve pretumbali i prevrnili, normalno da nam je čudno kada čovjek počne da prakticira vjeru na način kako je to prakticila, prakticirala prva grupa muslimana ili prva generacija muslimana. Ima je to čudno. I nemojte se čuditi kada vam se neko čudi. Čudno je bilo da se neko vama ne čudi što, što vas smatra čudacima zato što živite drugačije nego drugi ljubi. I e zbog toga je na nama zadatak, dakle, da taj jedan čudni sistem koga je Allah uspostavio na ovom svijetu kao normalan sistem. Vratimo u svojoj svijesti, svojim životima, u svojim porodicama da to postane za nas normalno. I da pokušavamo jedan, jednu takvu ideju, jednu takvu misiju sprovesti među ljudima da je to sve da postane sve normalnije među njima. Al ne mojte zaboraviti Da nikada većinu ljudi nećete uspiti predobiti u tom pogledu i da ćete biti garibi jer je to poslanik sallallahu ve vasallam i rekao, bede je Islamu gariben. Se je udu kema bede gariben, pa tu balil guraba. Počeo islam sa garibima, garibima, jer vidite da je Bilal bio garib za njih. Za njih je Ebu Bekr bio ludi garib. Za mnogi od Ebu Džehla preko Ebu Leheba i drugi je pogani koja je živjela u Mekiji. Mi smo za mnoge europljane i druge garibi, strani element u njihovom tijelu, u evropskom kršćanskom tijelu, na njihovoj koži, u njihovom organizmu i oni bi nas najradije sabljama ocijepili od sebe, da, mogu, da se nismo previše prilijepili za ovaj koma zemlje na ovom lijepom Balkanu, ovoj lijepoj Bosni. Oni bi nam najradije uništili kao što je im bilo dozvoljeno od 1992. godine da to urade. Njima je signal dat da unište muslimane i to je bilo planirano za 15 dana da se uradi, ali obzirom da smo mi kao priljepak se nekako previše prilijepili usto to tijelo, nismo se da, dali lahko kao na pijavica odlijepiti i Allah je dao svojom moći, snagom, voljom, svojim rahmetom, svojim bereketom da mi ostanemo na ovom komadu zemlje. I ne nemojte se čuti što mnogi muslimani koji su svoj život predali šeitan i predali ta gutu, Ne moći se čuti što oni drugačije malo gledaju na te stvari. Ne se čuti jer bolesnik ne može gledati na med kao što zdrav čovjek gleda na med. Za bolesnika je med gora. Za zdravog čovjeka je med slada. Za tebe, moji brate, je islam slada. Za Ćatira islam gora. Jer je on bolesni i njega treba liječiti. I njemu treba hiljade ljekara. Mi ih nemamo, nažalosti nismo sposobni sebe da liječimo a kamo da liječimo drugi i sad govoriti o izlećenju ovoga naroda koji ono što je lijepo, sveto i dobro i što je slatko smatraju poganim, nekorisnim i jel tako ovaj otrovnim onda ako nemaš ljudi da to rade i da sebe izliječe kako će drugi je liječiti jer ako ljekar sam ne zna izliječiti sebe naime ne zna proces liječenja ne, nije stručan u svom poslu ne može ni sebe izliječiti kako će nas da liječi Tako mi kao muslimani koji morali biti duhovni ljekari, koji morali, morali biti prethodnici, predvodnici i vođe ovoga svijeta iz 20. 21. stoljeća koji ulazimo, mi nismo u stanju nažalost ni sebe. Naš umve da izliječimo kamoli da povedemo drugi svijet u nove pobjede koje je musliman dužan da učini jer je Allah zadužio muslimana da vodi ovo čovečanstvo i Allah je dao vlast muslimanima, nije dao drugima. Je drugi man smije se vlast dati ukoliko se vlast da oni učine fesad na zemlji kako Kurani Kerim misliči. Musliman jedino napravi fesad. Al taj musliman treba da dobije tu vlast koju mu je Allah oporučio i dao i on jedino može kao čovjek koji slijedi Allahov zakon, njegov ustav na ovom svijetu Kurani Kerim i Sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ima jedino načina da to izrazi, da kaže i da to sprovede na najbolji mogući način da je musliman ne vlada ljudima, nego smatra da šarijat je Allahova riječ vlada, a on samo je sluga Allahove riječi. On je u tatu, Allahovi poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i to sprovodi u životnoj praksi. A e to je razlika među i nas. I zato kažem, vrlo je bitno da definiramo, A u pomoći da nam definira ovaj naš stav U pomoći da nam nas poslanik Sallallahu alaihi wa sallam Jedini on ima odgovor na ova pitanja Jer je njega Allah podučavao I najbolji mu odgoj dao Ove druge ljudi podučavaju Zato nemaju dovoljno ni odgoja Niti imaju dovoljno obrazovanja Niti imaju apsolutnu istinu Jedinu apsolutnu istinu nosio Allahov poslanik Sallallahu alaihi wa sallam Koji je bio masum, nepogriješiv Slema tome nije mogao pogriješiti U vjeri jer ga je njegov gospodar ručio ad debeni rabbi fahsenat tadibi moj gospodar me odgojio najboljim odgoj dao i mi zato slijedimo dakle poslanika od našeg gospodara poslanika koga je džibril direktno učio džibril mu bio taj učitelj koji mu je prnosio objavu gospodara svjetova subhanahu wa a nije bio neko od ljudi niti iz njujorka niti iz londona niti iz kaira niti iz riada nego je bio Džibrili emin, koga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao ljudima da im pokaže put. E mi od tog čovjeka učimo. Od tog čovjeka koji je učio Džibrila. Možete misli te veze, možete misli te sil sile, možete misli te snage, možete misli te čvrstine od koga mi primamo znanje. Kada imamo poslanikov, alaih salam, riječ, onda drugi riječi moraju uprašiti. I moja, i tvoja. I čim poslanik, alaih salam, kaže odmah tvoje racije uprašiti i pogazi. Kako nisi u stanju, svoju pamijet koju ima zamotano negdje gore po glavama da strpaš u prašinu u istom momentu. Čim čuješ da je poslanik s.a.v. nešto rekao, onda od tega i od mene nema ništa. Nema ništa od nas. Čim ti počneš da kažeš pa mislim, pa ja ovako gotovo je. Ti možeš da misliš da li ćeš onaj potrošiti danas marku dvije. Ali kada je u pitanju vjera, nema što da misliš. Ima da misliš samo toliko koliko možeš da spravedeš tu vjeru.